Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşrafil enbiyəi və mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və alə alə alihi və ashabihəcməyin Rabbi şirahli sadri və yasirli emri Və ahlul uqdatan min lişəni yafqahu qavli Amma ba'di Mühterem Müsləmən kardeşlərim Amnızı Allah'ın salamıyla salamlayıram bir daha size Takvalı olmağı, Allah'tan korkmağı Nəsiyyət edirəm Cənnət barəsində mövzumuzun bitməsinə iki dərs qalıb, yəni iki dərsə bu mövzu bitəcək Allahın izni ilə. Amma bu demək deyil ki, biz cənnət, cəhənnəm, umumən iman barəsində ətraflı danışdıq, hər şeyi bildik. Bizim bilmədiyilərimiz məlumatlar da var ki, bu məlumatları nə vaxt biləcək? Və bəzi məlumatlar da var ki, o məlumatları umumən qiyamət günü biləcəyik. Heç bu dünyada da bizə məlum olmayacaq. Cənnətdə <coughs> hündür, ucaq, qəsirlər var və həmçinin otaqlar mütəqillər üçün, müminlər üçün hazırlanıb. Allah onların səbr etdiklərinə görə cənnətdə onlara bu qəsirləri, bu otaqları nəsib edib. Turqan suresi 75-ci ayədə deyir ki bimâ Onlara cənnətdə səbretdiklərinə görə dünyada səbretdiklərinə görə cənnətdə otaqlar veriləcək Otaq deyildikdə belə otaq fikirləşməyir Kəncaq 20-25 nəfər tutur Bu otağın nə boyda əzəmətli böyük olduğunu Allah bilir Və yuləqqavnə fiyhə təhiyyətəmə sələmə Və onlara orada mələklər salamlayacaq Onlar orada salamat olacaqlar. Əminəmanlıqda olacaqlar. <gülüyor> bu otaqların bəzi vəsfini Peyğəmbar Azalə mizah edib, deyir ki, cənnətdə olan otağın daxilindən, xarici, xaricindən də daxili görsənəcək. Allah bilir, şişədən olacaq, bülurdan olacaq, nədən olacaq, necə olacaq. Axır ki, bu cür gözəl olacaq. Allah talab onu o kəslər üçün hazırlayıb ki, onlar qasıba əl tutar, cümək edər, danışdıqda, gözəl tərzdə danışar, yumşaq olar, sərt olmaz, borus tutar və hamının yatdığı zaman durub namaz qılar. Hamı yatır, kimisi yorğunluqdan əzab əziyyət çəkib, elimsizdir, fəhləlik edir. Başqa nə edəcək? Elim yoxdur bu adamda. Və ya, <coughs> Elmi var, hikmət yoxdur, yenə də fəhləliyə eləyir. Çünki o elmindən istifadə edə bilmir. Və yaxud elmi var, lakin batil elmdir. O elmi də heç kəsə lazım deyil deyə ondan istifadə edə bilmir. Və ya lap pis, günah edib, içki içib, ya zina edib. Yenə yatır, qafildir və sən qalxıb Allahı 10 dəqiqə yad edirsən, namaz qalırsan, Allah sənə üçün artıq Orada, cənnətdə, bu otaqlardan sənə nəsib edir, sənin üçün hazırlayır. Əvvəlcədən, istəmirsiniz ki, o şəxslərdən olasınız. Onlar üçün olan çadırlar, Allah bilir bu çadırların keyfiyyətini, yəni Peyğəmbar s.ə.m izah edir, hər bir qadını, yəni huriləri, hər biri bir çadırda olacaq. Hər müminə nə qədər huri düşəcəksə, O xürülərin hər biri bir çadırda olacaq və hər çadırın <coughs> e, sahəsi bir rəvayətdə 30 mil, bir rəvayətdə da 60 mil olacaq. Mil də bilirsiniz, təxminən 1 kilometr 800 metrə yaxın məsafədir. O məsafə uzunluğunda olacaq. Yəni, bu cənnətdə olan yerin həddindən artıq çox geniş olduğunu göstərir. Həmçinin qəsir, cənnətdə qəsirin olmasına <gülüyor> Məşhur hədisdir Cəbrail ə.sələm gəlir Peyğəmbər s.ə.sələmin yanına Deyir ki Xədicə gəldikdə ona Allahın salamını Və mənim salamını çatdır Və müjdərə ki Onu cənnətdə bir Qızıldan və gümüşdən Yəni daş olan bir qəsir gözləyir Elə bir qəsir ki İçində nə bir yorğunluq Nə də <gülüyor> e, Nə yorğunluq Nə də səsküy var Odur qəsir onu gözləyir Yenə Başqa rövayətdə bu da cənnətdə qəsrin olmasına təvalət edir. Peygamber s.ə.v deyir ki, cənnətə daxil oldum. Lakin, xuda, həqiqətdə ələyət kəs daxil olmayıb. Cənnətə daxil oldum <coughs> və ayaq səsləri eşitdim. Dedim, bu kimi nə yaxsəsləridir? Dedilər ki, bu Bilal, radiyalarının ayaq səsləridir. Artıq Bilalın da cənnətdə olmasına işarə edir. Bu da bilirsiniz nəyə görəm. İki rəkat, aldıqdan sonra bulduğu namaza görəm. Sonra gəldim bir qəsrin yanına və gördüm, qəsrin yanında bir cariyə gördüm. Bu cariyədən soruşdum ki, bu qəsir kimindir? Dedilər ki, bu, Ömər bin Xattab radiyallahu anh onun qəsiridir. Artıq bu da Ömər bin Xattab radiyallahu anh o üçün şəhadətdir ki, cənnətdə olacaq. Və deyir cənnət, və bir peqəmbar səsədim, deyir mən Bu qəsirə daxil olmaq istədiyim Ömərə deyir Sənin qeyriyyətli olduğunu bilib Nura daxil olmadım Ömər radiyalarını öyrə ki Səndə ya Rasulullah sənə, səndən, mən, səndən də mən qıskanım Yəni sənə Allahın elçisi sən, Səndə elə niyyət ola bilməz Qadın mənim həyatı yoldaşıma qarşı Qızıma qarşı və s. Rasulullah s.ə.m.in yanında Qadınlar hicabsız otururdular Çünki o Allahın elçisidir Allah onu o fitnədən, şeytanın fitnəsindən qoruyurdu. Onun şeytanı ona heç vaxt pis şeyləri əmr etmirdi. Başqa bir hədisdə gəli baxaq. Ki mənim şeytanımı, Allah, Allah mənə kömək oldu, mənim şeytanım təslim oldu. Təslim oldu o deməkdir ki, mümin oldu, namaz qalan oldu. Təslim oldu o deməkdir ki, pis şeyləri mənə əmr etmədi. Həmsinin cənnətdə olan ev, Yəni, bu adlardır yalnız, qəsir, çadır, ev, otaq, amma keyfiyyəti Allah bilir nezə olacaq. Allah, Peyğəmbər s.ə.v. Salı deyir ki, Allah xatirinə bir məscid dikərsə, Allah s.ə.v. də cənnətdə onun üçün bir ev bina edər. Başqa rəvaqda da deyir ki, kim gün ərzində 12 rəkət sünnə namazlarını qırarsa, Allah onun üçün cənnətdə ev bina edir. Bu sahih-ül camid ədis 6234-cü ədis ədis Gün ərzində 12 rəkət sünnələr hansılardır? Fəcr namazından əvvəl, zöhrdən əvvəl 4, sonra 2, mağribdən sonra 2, işərdən sonra 2. 12 rəkət namazı, sünnə namazlarını kim yerinə yetirərsə, cənnətdə onun sünnələrini bular. İstəmirsiniz. Yerinə yetirməyəm. Yerinə yetirməliyik ki, Peyğəmbər s.ə.v. Allahın bizə vəd etdiyinə nail o vaxt istəmirsiniz, özünüz bilərsiniz. Dünən bir məclisdə idik. Bu məclisdə, əvvəlki məclisdə sual vermişdilər Allahı görmək barəsində. İzah etmişdim. Allahın görməyini, Allahı qiyamət günü, müminlərin Allahı qiyamət günü görməsini izah etdiyim. Bütün dəlillərlə, izahla. Çox gözəl, ağlı olan şəxs dərhal bunu qəbul edir və ya ən azı şübhə düşür qəlbinə və cavab verə bilmir. Lakin ikinci məclisdə xəbər çatdı ki, bəs etiraz edənlər var, hətta deyənlər var ki, bu izahlar, bu dəlillər mənə çatmır. Mən, mənə çatmır ki, Allaha görmək olar, qəbul eləmədi. Və sualı, verdilər, sualı mənə verdilər, dedim ki, mən bu suala cavab vermirəm. Yəni, mən dünən izah etdim, kifayətdir. Hər hansı bir yerində izahımın, etirazın varsa, dur, de, cavabını verim. Cavab vermədi. Lakin, Allah razı olsun, şeyhtən, isteyəzə elə qara bir dən replika ki, biz inşallah Allahı görəcəyik. Amma kimlər ki, görməyi istəmir, özləri bilər, görməsinlər. Yəni, yaxşı cavab verdi, elhəmdülə. O cür nələrini isteyəzə etmək, avaldır. Çünki onlar bizim dini istehzə edir. Ayə hədis gətirirsən. Ayə hədisdən üzrə öndərir ki, yox, belə şey ola bilməz. Ola bilməzsə, daha güclü aya və hədis gətir, izah gətir, biz də sənə inanaq. Ya sənin dediyin olmalıdır əsas, əsasla, ayə hədislə, izahla. Ya da mənim dediyim, ikisindən biri, hansı birimizin əsası, dəlili daha qüvvətlisə, də, o olmalıdır. Gətir, göstər, ya biz sənə inanaq, ya sən bizə inanın. İnkar edə bilmirsən İnatkarlıq edirsən o özünü bilərsən Sonra Cənnətdə olan nur barəsində Düzdür İbn Teymiyyə Məciun Fatahova kitabında 4. 312-ci seyfədə bu barədə danışıb Lakin heç bir əsas gətirmədiyinə görə Bunu biz belə bir şeyin olduğuna eytiqat edə bilmərik Qeyb aləmi barəsində Düzdür Biz inanırıq ki, əgər o deyibsə, qeyb-aləminlə. Ağılına gələn danışmaz əsası var ki, danışır. Lakin əsası göstərməyincə, yüz o xəbəri qəbul edə bilmərik. İbni Teymiyə Rəhimə deyir ki, cənnətdə günəş və ay olmayacaq. Çünki başqa rəvayətlər var ki, günəşlə ay cəhənnəndə olacaq. Bu, düzdür, səhid. Və gecə və gündüz olmayacaq. O Allah bilir, Allah bilər. Lakin onlar gecə və gündüzün baş verdiyini ərşin tərəfindən gələn nurla beləcəklər. Ərşdən bir nur ışıq saçanda beləcəklər ki gecə deyə gündüzdür. Allah bilir nəyə əsasən deyib. Yəni bu vaxta qədər belə bir dəlil, hədisə rast gəlməmiş o. Yəqin ki onun əsası var. Cənnətin havası, iyisi baharəsində o Bəra ibn-i Azibin hədisi, radiyallahu anh, ki, genişlənir qəbri, cənnətə yolaşılır və oradan əvai vurur onu. Həmçinin bu hədistə kim kafirlərdən əhd bağlayan bir şəxsi öldürərsə, cənnətin iyisini duymaz Ona müahid deyilir. Gəlib möminlə əhd bağlayıb, hər hansı bir işi görür və sən o mömininlə əhd bağlayan kafirə öldürürsənsə, cənnətin iyisini duymazsan. Başqa rəvayətdə zimmi, muzla gəlib müsəlmanlar üçün işləyən, müstəmin, əminəmanlıq istəyən, yəni əminəmanlıq istəyir müsəlmandan öz himayəsini alır onu. Hem, müs, hər hansı bir müsəlmanın hansısa kafiri, himayəsi altına aldığı kafiri öldürmək, cənnətdən insanı məhrum edir. Və bu deməkdir ki, kafirlərlə yalnız döyüş meydanında vuruşmaq vacibdir. Kafirlərlə yalnız döyük meydanında vuruşmaq olar. Ancaq əminəmanlı olan yerdə, onların muzla işlədiyi yerdə və s. Bu tür yerlərdə onları öldürənsənsə, haqqsız yeri öldürmüş hesab olunursan və cənnətin burada deyir ki, 40 illik məsafədən belə hisini duymayacaqsın. A, bu cənnətin hissi tez hissi olunur. Sonra Cənnətdə olan ağaclar, meyvələr barəsində. Cənnətdə olan ağaclar və meyvələrin yalnız adları, dünyada olan ağaclar və meyvələrin adlarını oxşayır. Ağac, meyvə, məsələn, nar, əncir, xurma. Bu şeylər yalnız adları oxşayır, amma özü, yəni dadı, keyfiyyəti Allah bilir. Çünki biz bilirik ki, bir üzüm dənəsi. Qəqəmbar s.ə.v. gətirsəkdi bütün bəşəriyyətə kifayət edərdi Biz bunu bilirik Biz deyə bilməliyik ki oradakı üzüm bizim dünyada olan üzümləri oxşayır keyfiyyətlə dadla və s. Və cənnətdə olan ağızlar dünyadakı ağızlardan onunla tərlənir ki onlar əbədidir Cənnət ki əbədidir, onlar da əbədidir Daima var verir məhv olmur Və bəzilərində kölgəsi altında minik vasitəsilə gedən şəxs 100 il gedir. O hündürlükdə ağac olur ki, onun kölgəsi ilə 100 il gedir. Təsəvvürləri gətirin. Ayə də buna dəlildir. Bu, hədisi idi, mən dediyim. Lakin ayə də dəlildir buna. Deməli, Vəqiə surəsi 30-cu ayə. Vəzillim nəmdud. Uzadılmış kölgəsi. O ağacın gölgəsi uzadılmış məmlud, uzun uzadı olacaq. Gölgə uzun uzadı olacaq. Hədisdə onu izah edir ki, 100 il gölgesi ilə gedəcək, sonra axırına çatacaq. Həmçinin cənnətdə olan ağaclardan da sidra, Sidratul muntaha Sidra ağacı. Bu da yenə Allah birü keyfəti inci ağac olacaq. Yarpaqları deyir Peyğəmbər sallalləm, filin qulağı boydadır. Qarpağları və 7 samadan da o tərəfdədir. O ağacdır ki, onun yanında Peyğəmbər Əsələm Cəbrail Əsələm-i öz surətində görür. Həmsinin şəcəratın Tuba, Tuba adlı ağac. Bu ağacın da necə nəcürləyib, məlum deyil. Lakin məlum olan yalnız odur ki, o ağacdan cənnət əhlinin qeyimin paltarı bitəcək, çıxacaq. Meyvə əvəzinə paltar bitəcək. Cənnət əhli o ağacdan paltarlarını götürüb qeynecək. Bu ağac da yenə kölgəsi 100 illik qədərdir. <coughs> Peygamber s.ə.vənin yanına bir nəfər gəlir, der, ya Rasulullah, xəbər ver ki, cənnətdə cənnət əhlinin paltarı necə olacaq? Allah onlar üçün yaradacaq, yoxsa onlar özləri tikəcək, toxuyacaq, Güzel deyilər, Peygamber s.ə.v. məhəl qoymur onun dediyinə, yəni söhbət edir və görür ki, sahabələr gülür onun dediyinə. Yədə de zahilin sualına biz gülürük, sahabələr də görür ki, bədəvə ərəbdibinə sual verir. Gülürlər və Peygamber s.ə.v. deyir ki, nəyə gülürsünüz? Zahilin alimə sual verməsinə gülürsünüz. Zahil alimə sual verməlidir ki, öyrənsin, bilsin bilmədiyini. Və hə, bu da dəlildir ki, Peyğambər s.ə.v alimdir və alimlərin alimidir. Peyğambər s.ə.v baxır ona, deyir ki, cənnətdə ağac olacaq, o ağacın üzərində həmən cənnət əhlinin libası bitəcəyik. Üç dəfə təkrar edir. Sonra <coughs> Cən ə, cənnətdə olan ağacların gövdəsi Qızıldan olacaq. Cənnətdə olan ağızların gövdəsi bütün ağızların gövdəsi qızıldan olacaq. Cənnətdə olan heyvanlar barəsində. Biz bilirik ki, bütün heyvanlar dünyada olan heyvanlar. Torpağa çevriləcək. Cənnətdə olan heyvanlar isə biz deyə bilmərik ki, dünyada olan heyvanlardır. Orada axil olub, yenə də orada bizə hizmət etmək üçün. Orada başqa cür heyvanlar olacaq. Allah onları da yenə bizə hizmət üçün yaradacaq ki, şey, biz istədiyimizdən yiyək, içəyik, kəf edək. Quş əti, məsələn, Qaqiyyə suresi 21-ci, 22-ci ayədə bu qeyd olunub. Və ləxm təirin min mə yəştəhun və hurunin. İstədiyi iştəhaları çəkdiyi qədər quş əti və hurunilərlə evləndiriləcəklər. İstəmirsiniz, uğrayı ilə evlənəsiniz, istəmirsinizsə gedin yatın, yuxurda şeytan gəlib siz nə qədər istəyirsiniz, evlənsin. Sonra Rasulullah s.ə.v hədisdə izah edir ki, orada olan quşlar, ey, quşların boynu, dəvənin boynu kimi olacaq. Bu hədisə oxuyanda dərhal mənim yadımdan ququşu düşkə. Amma sonra dedim ki, əstəxvırlar. Yəni, əstəxvırlar, çünki heç bir şey cənnətdə olan nimətlərə oxşaya bilməz. Bir nəfər gəlib <coughs> Peyğəmbər s.ə.və dəvə bağışlayır sədəqə Ki götürüb bunu Allah yolunda payla Yəni, nə istisəniz? Resulullah s.ə.və deyir ki Qiyamət günü sənə 700 dəvə olacaq Bunun əvəzində Yəni cənnətdə sənə bunun əvəzində 700 dəvə salab veriləcək Əvəzi veriləcək <coughs> Bir də ki Açıq aşkar möminləri müjdəliyə bilərsiniz ki, əgər iman gətirsəniz hər bir möminə deyə bilərsiniz ki, əgər iman gətirsəniz iman gətirsəniz nə deməkdir? Bu bir ayədə danışdıqlarıma iman gətirsəniz və o danışdıqlarıma iman gətirdikdən sonra gətirdiyiniz e, yəni iman gətirdiyiniz Allahın əmrlərini yerinə yetirsəniz, qadağa etdi, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinsəniz, yəni salih əməl etsəniz, o müjdə sizə də aiddir. Mübəşşir olanlar ki, iman gətirib salih əməllər edənlərə cənnət. İman gətirib salih əməllər edənlərə müjdələ ki, onları cənnət gözləyir. Nədir cənnət? Təcrübənin altında ənharlar, ağızları altından çaylar axan cənnət onları gözləyir. Kullə məruzəqu minha min seməratir rizqan qalu hāzəlləzî ruziqnə min onlara ruzu verildikcə onlar deyəcəklər dəyəcə, bu ruzulardan artıq bizə Onlar verildikdə deyəcəklər ki, bunlar bizə verilmişdir. Lakin onun rəngi, forması, narı dünyadakı nərə oxşaya bilər. Bu ola bilər çünki ayə deyir ki, onlar oxşadacaqlar. Amma dadı, keyfiyyəti, bərəkəti bu dünyadakı o meyvələrin bərəkəti kimi olmayacaq. Dadı kimi olmayacaq, başqa cür olacaq. Və utubih mutashabihen. Onlara deyir ki, oxşarı veriləcək. Dünyada, iş dünyada olan nemətlər yox, onun oxşarı veriləcək və ləhum fiyhə əzvacın mutaharatın vəhum xalidun Bundan əlavə onlar üçün tərtəmiz, pak zövcələr olacaq və bu cür neyməti içində onlar əbədi qalacaqlar Məlif bunu dəlil gətirir ki onlar əməlinə görə öz əməllərinə, etdiyi əməllərinə görə cənnətə daxil olacaqlar Amma biz bu fikirlə razı deyilik çünki heç kəs öz əməli ilə cənnətə daxil ola bilməz yalnız Allahın rəhməti ilə cənnətə daxil olacaq əməlləri isə cənnətə daxil olduqdan sonra cənnətdə olan yerimizin geniş olmasına dərəcələrin artmasına kömü olacaq həmçinin cənnətə gedən yolun çətin olması bu barədə də kifayət qədər hədislər var və bu hədislərin ən Təsir edəcisi təsir edən hədis Yəqin ki, sədə təsir edər Mən sələqə tariqan yəltəm üsufihi elmən Səhələllahu ləhu tariqahu ilə cənnə Kim elm üçün yola düşərsə Elm üçün Nə çay içmək üçün, nə yatmaq üçün yox Elm üçün kim yola düşərsə Allah onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar Kim avaralarla oturub durmaq üçün Buradan durub Nə qədər nə boyda uzaq məsafəni qət edərsə, bəlkə də Allah bilir, bəlkə də Allah onun cəhənnəmə gedən yolunu asanlaşdırar. Ona hə görə yaxşı-yaxşı düşün. Kim elm üçün yola düşənin yolunu kəsərsə, ona mane o varsa, ona narahatlıq törədərsə, məsələn, kitab oxumaq istəyir, gəlib baş feynini xarab edir. Yanında musiqiyə qulaq asır, nə bilim nəyə qulaq asır, kompüter qoşur, oynayır, mane olur. Yayındırır onu elimi oxumaqdan və ya dərsə getmək istəyirdir. Yəni nə edirsən? Dərsə gedirsən. Gedə yüz vurax, nə bilim, gedə filan qızın yanına, gedə filan yerə. Və ya sabah bunu bu adamın imtahanıdır. Gələr, oturur yanında, başlayır anekdot danışmağa, boş-boş şeylər danışmağa, güldürməyə və sairə-və sairə. Çünki özü avaradır. Özünün işi-güzü yoxdur. Və onu da elimdən yayındırır. Olar bilsin ki, Yəni qorxsunlar ki, Allah Subhanahu Taala onların cəhənnəmə gedən yolunu asanlaşdıracaq. Onlar bundan qorxsunlar. Amma elmə olan, elmə həvəsi olan şəxsi, elmə olan, elmə həvəsi olan şəxs isə əmin ola bilər ki, Allah Subhanahu Taala onu qoruyacaq. Bu bəzi narahatlıqlar, bəzi şeytanın vəsfisələri, bəzi insan şeytanlardan olan, insanlardan olan şeytanlar müvəqqəti şeylərdir. Ola bilər gəlib səni yanından keçsin, vəsbəsə versin. Döz, səbir elə. Allah Subhanahu səni sudan quru çıxaracaq və çətinlikdən sonra asanlıqlar göndərəcək. Bu asanlıqlar ki, o o asanlıqlar sənə gəldikdən sonra artıq heç kəs sənin qabağında dayana bilməyəcək. Sənin yollar Allah Subhanahu açacaq. Şeytan da sənə bata bilməyəcək. Elə olmasaydı Peyğəmbər sallallahu ki, cənnətin ətrafı çətinliklə doludur çətin ora kimsə düşə bilsin. Doğrudan da 90, 100 nəfərdən biri ora düşür çətinliklə. Bizim bir müəllimimiz var idi, bunu izah edirdi. Düzdür, öz məntiqi ilə izah edirdi. Amma məntiq var idi onun izahında. Həqiqət isə Allahın yanındadır. Həqiqəti Allah bilir. Deyirdi ki, qiyamət günü, Adem ə.sələm deyələndə ki, hər 100 nəfərdən birini çıxar cənnətə. Əvvəlcə, əvvəlcə, Yalnız iman gətirənləri çıxaracaq. Haradasa bir həştad nəfər. Tutaq ki, gerdə qalanamışı kafirdir, iman da gətirməyir. Sonra iman gətirib əməl edənləri çıxar. Bu da haradasa bir 60 nəfər, 50 nəfər. Sonra iman gətirib, əməl edib və əməl etdiyi şeyə cəmatı dəvət edən o şəxsləri çıxaracaq. Bu da haradasa 10 nəfər, 15 nəfər və sonunda bir nəfər ki, sorğu sualsız bir başa zənnətə gedir, bu üç şeydən sonra çətinliklərə səbr edən. İndi hər, hər dəfə özünüzə sual verin. İman gətirdik, əməl etdik, dəvət etdik. Ə, bu üçüncüsün ən çətin şeydir. Dəvət etdik, həni? Dəvət edəndə səbr etdik, bir az dəvət etdik, gördün ki, təziklərə məruz qalırsan, dərhal dəvətdən əlinizdən ki, yaxud bu mənlik deyil. Bəs kimlikdir? Sənlik deyildisə, əvvəzdən heç öyrənməzdim bunu. Öyrənmirsən bu məsuliyyəti boyuna götürmüşsən, təvət eləməzdən. Hər kəsinin özünə görə məsuliyyəti var. Əgər biz bu şey üzərimizə məsuliyyəti götürmüşsə, bunu bir cavab deyik. Tamata mürəkkəb məsələləri başa salmaq, gedib araşdırmaq, tapmaq, olduğunu olmadığını. Elə bilirsiniz ki, gəlib soruşanda ki, bu hədis səhiyyidir. Buna demək ki, bəli, səhiyyidir, asan məsə Kim, kim deyə bilər ki, bu ədə səhildir və yaxud zəifdir bir dəfədən? Bu çətin məsələdir. Hər hansı bir şəriyyət hökümünün bir, dəfəli, bir, bir, bir dəfədən demək ki, bəli, bunu belə etmək lazımdır. ya yəni, bu sünnədir, bu vacibdir, bu haramdır. Bu çətindir, bu çətindir, basan şey deyil. Sizin boyunuzda olan nədir bəs? Oturub durduğun adama deyəsən ki, Allah təkdir, Allah göydədir. Bu çətindir. Bunu başa salmaq çətindir. Yoxsa bunu başa salmağa da şeytan sizin dilinizi bağlayı Qoymur başa salmağa. Başa salmayın. Nə şeytana zərər toxundurmursunuz. Nə mənə, nə Peyğambərə, nə Allaha, nə heç kəsə. Özünüzdən başqa heç kəsə zərər toxundurmursunuz. Cənnətə birbaşa daxil olmaq istəyirsiniz. Hər tərəfli olmalısınız. İman, əməl, səbir. Uşaqların cənnətə düşüb-düşməməsi isə əvvəlki dəstlərdə danışmışam. Ona yaxın rəy var. Lakin bu rəylərdən ən düzgün ansıdır. Hə, birinci baxırıncını sən saxla. Nə deyin görəm, o birinci baxırıncı nə idi? Deyan, deyan, deyan. Məncəni soruşacaq. İmtihan olmadı. Sənlə soruşdun qardaş. Sorub o Olmamısan dəstə. Uşaq mən dəstə hamınız dəstə yox idiniz. Bir də mən idim dəstə. Bir də bir, iki nəfər var idi. İmtihan olmacaqlar, sonra? Allah bilir. Ay, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah bilir. Aynə. Nə olacaq? Pəs müşkilklərinin uşaqları. Oladır, oladır, oladır. Eyli üçün məqədən. Eyni, eyli. Mən çaşdırmaq üçün sizə deyirəm. Heç kəs, heç Allah s. a'lədə lətəzir vəzirətini vəzirətini vəzirə Heç kəs, heç günahına görə cavab daşımır. Bu zəif e, uqdurma ədisi bilirsiniz -hə, də? Həə. Sinakəqdan. Bu uşağın atası da, oğlu da, nəvəsi da, babası da, hamısın. <gülüyor> Cəhənnəmdə idi, güyə ki. Cənnətə daxil olanların da miqdarı barəsində umumən Peyğəmbər s.ə.v. deyib ki, ən çox İslam ümmətindən cənnətə daxil olacaq. Lakin xüsusən hədisdə gəlib ki, cənnətdə 120 cərgə olacaq, həşt adı müsəlmanlar olacaq. Cənnətdə olanlar barəsində, yəni cənnətlə müjdələnənlər barəsində. Qarər diqqətlə qulaq asın, bu adları bir-bir soruşacam sizdən, yarınızda qalsa əgər, ya da kasiyacı götürərsiniz, bir-bir yazıb əzbərləyərs Nə on nəfər? İndi gör, nə qədərdir? On nəfər ancaq bir dəfə müjdələnib. Hə. Abu Sayyidur Xudriyələrinə deyir ki, cənnətlə yaşlı olanların arasında hörmətli olanlar Əbubəkir ilə Ömər olacaq. Yaşlı necə? Yəni ki, belə deyək, axsaqqallar. Əbubəkir ilə Ömər radiyyələrinə olacaq. Cavanların arasında olan hörmətli İsa kim olacaq? Əhsən. Hə, Həsən ilə Hüseyin ilə olacaq. Qadınların arasında örməkli olanlar kimlər ilə olacaq? Xədicə, Ayşə, Ayşə, Ayşə, Başqa. Xədicə, Məriyyəm, Asiya, bir də Asiyadır. Bir də Məriyyəm. Bunlar bu haləsində Peyğəmbər səhələm müjdələyib. Və Allah səhələtlə, Quran-ı kərimdə Ali İmran surəsi. 42-ci ayədə deyir ki: "Va Aləmlərdə olan bütün qadınlardan üstün etdi. Xadicə barəsində də bəyəxt deyim. Şərtib onun üçün orada cənnətdə qəsr ev hazırdı. 10 nəfər cənnətlə müjdələnmişdir. 4 xəlifədir: Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Əli rəziyallahun, Talha, Zübeyr, Əbrəhman ibn Əvf Sad bin Waqqas, Ab bir də Əbu Beyd dinil Cərrâh. Radiyallahu anhum. Sonra Cəfər bin Əbi Talib. Radiyallahu anh. Bilirsiniz, cənnətdə Allah Subhanahu taala onun kəsilmiş qonurlarının əvəzinə qanad verir. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, gördüm Cəfər bin Əbi Talibi bu qanad verilmişdi. Quş kimi uçurdu cənnətdə. Və sonra Əmzə ibn Əbdülmuttalib. Radiyallahu anh. Deyir ki, cənnətə daxil oldum dünən Sözsüz ki, yoxuda olub Peyğəmbər s.ə.v Cənnətə daxil oldum, baxdım ora-bura, gördüm ki, Cəhər ibn-i Əb-i Talib mələkilərlə bərabər uçur və həmzi ibn-i Əb-i Talib radiyallahu çarpayının üzərində uzanıb dincəlir Sahih el-cəmi də də də də də də də də də də də də də də Şəhidlərin ən hürmətlisi Cənnətdə şəhidlərin ən hürmətlisi Həmzə ibn Əbdül müttalibdir Sonra Abdullah ibn-i bilirsiniz də kimdir? Yahudi, İslamı qəbul etmiş Yahudi Abdullah ibn-i səlam Muazi ibn-i cəbəldən Rəvayət olan əzəstəfiyyə deyir ki Abdullah ibn-i 10 nəfərin 10-cusudur Cənnətdə O müjdələnmiş 10 nəfəri qəsd etmir Orada 10 nəfər toplumunun cəhərisində 10-cu şəxs hakin cənnətdə olduğunu müjdələyir sonra Zeyd ibn-i Hərisə bilirsiniz kimdir Zeyd ibn Hərisə, Usəmə bin Zeydin atası Cəhfər ibn-i Abitalib bir yerdə Mota dönüşündə şəhid olan ilk şəhid olur, sonra Cəhfər ibn-i Abitalib, sonra üçüncü sahaba <coughs> Rasulullah s.a.v. der ki, cənnətdə daxil olduğum bir cavan qız rastıma çıxdı bizimki iz sən burada nə edirsən, hə, bəs? Sənin, sən kimin e, zövcəsisən, kime məxsussan, dedi ki, Zeyd ibn-i Hərisəyə, radiyallahu anhəyə, sonra, Zeyd ibn Amr ibn-i feyl, bunun da, Peyğambar s.a.v deyir, cənnətə daxil oldum və Zeyd ibn Amr ibn-i ikinci dərəcədə, mərtəbədə və ya iki, iki dərəcənin ona məxsus olduğunu gördüm. Həmsinin, hər isə təbinin nöman radiyallahu anh Rasulullah s.a.v. der ki cənnətə daxil oldum və Quran yəni səsi eşitdim, kimsə oxuyurdu soruşdum ki bu kimdir, nə gözəl oxuyur dedilər ki, bu hər isə nömandır və Rasulullah s.a.v. qeyd edir ki nəyə görə, hansı əməlinə görə cənnətə daxil olur atanıya qayğı şəş olduğuna görə və həmsinin deyir, sizdən hər biriniz Qayğı keş olarsanızsa Zənnətə düşərsiniz Bilal ibn Rabah İzah etdim ki Təstəmaz namazı aldığına görə Sonra Abud Ahtə Rasulullah s.a.v. deyir Daxil oldum Zənnətə e, Deyir ki Zənnətdə nə qədər Xurma budaqları var ki Abud Ahtəra məxsusdur Bu da onun zənnətə düşəcəyinə dəlildir Sonra Uqqash ibn Muhsin radiyallahu anh o da o 70.000 nəfərdən biridir, sonra o sualsız cənnətdə daxil olan, ki deyir, mənim üçün dua et, dua ona, və bir də Varaqa ibn-i Nəvfəl, ona radiyallahu anh o demirik, ancaq rahiməhullah bu nəsrani dinində olub, həqiqi nəsrani dinində, Pəqəmbər s.ə.v. deyir ki, Varaqa ibn-i söyməyin, həqiqətən onun cənnətdə olduğunu gördüm. Allah s.ə.v. bizi eşidib faydalananlardan etsin, Cənnət əhlindən əlçin Subhanəkə Allahümun və bəhəmdək əşəd və ilə ilə ələyəl ələyəl əstəqfirullah Qahtubu ləyək Qahtubu